Jamen, jeg kan altså bedst lide Duften Harpex. For det her er Duften før Forstår du det? Det her afsnit af Duften af Harpix Det er lavet i samarbejde med Faxe Kondi og Boobbeat Prøv lige at høre ind på Boobbeat, der kan man altså få 30 dage gratis Lyt og læs, hvis man bruger koden Harpix Altså man skriver boobbeat.dk Slash Harpix boobbeat, det er den her lydbogs og e-bøs. e-bogs tjeneste og det er altså 30 dage gratis, hvis man bruger Vores kode. Den er også nede i episodebeskrivelsen, så kan man lige klikke videre der. Inden på bookbeat, der kan man altså høre en masse bøger. For eksempel i forhold til det her afsnit, hvor vi skal snakke med Rasmus Slagge om blandt andet at være nervøs og hvordan man ligesom øh, ja, går forrest. Så er der en bog, der hedder Kunsten at være fucking ligeglad. Og den handler altså om, at livet er fyldt med nogle problemer, og du slipper altså aldrig for dem. Kunsten det er at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, og hvilke problemer man gerne vil have i sit liv, og hvilke som man ligesom skal være ligeglad med. Det er sådan en i forhold til, hvordan man kommer og på en øh, fin og fornuftig måde, hvor man altså dealer med nogle af de her problemer, som man jo selvfølgelig ikke kan slippe af med. Nu må jeg have en rigtig god lyttelyst, og så kan I jo glæde til at høre, hvordan Lauke han selv øh, dealer med nervositet og med spænding sådan generelt. Og jeg tror faktisk, jeg har lyst til at starte den her episode sådan her. Og øh, jeg ved ikke, øh, om du kan se, hvad det er her, Lauke? Jamen, det kan jeg godt se. <laughs> Jeg kom bare til at tænke på, når du nu sidder dernede i Ungarn, om, om det er noget, som du har ved, ved hånden sådan... Nej, det tror jeg også godt, du vidste faktisk, inden du stillede spørgsmålet. <laughs> øhm, men nej, nej ja, det er det øh, Faktisk, Kondi, den er ikke noget hele vejen her nu. Det kan man egentlig godt undre sig lidt over. Hvad har, man, øh, har man noget, som er et alter alternativ? Jamen, der, der er jo alle de andre gang, så der sgu ikke... Øh, der mangler ikke noget. Øh, nej, det kunne godt øh, være, at der var sådan en den, den... Den version. Ikke. er faktisk ikke noget, jeg har prøvet. Det må jeg sige. Jeg tror, at... Jeg tror, der at der er lige godt med på bilen. Nej. Heller ikke der. <laughs> Heller ikke der. Det må vi høre lidt mere om Nej. senere. Nå, men, øh, men... Ja, præsentationen, den giver jo nærmest sig selv. Det er selvfølgelig Rasmus Lauke, vi har fået med i den her udsendelse. Og øh, ja, på forhånd. Tusind tak, fordi du, du vil deltage, Rasmus. Og øh, jeg har brugt lidt tid ned fra Ungarn. Det er jo rigtig internationalt i dag med... Kiel, Tyskland og Ungarn, og så, øh, og så Aarhus. Ådder. Ådder, ja, ja. ja. Hvad hedder det der, hvor du øh... bor, Rasmus? Lige her... Og oh, oh, det er jeg spændt på at høre. Ja, det er, det er... Det hører til noget, der hedder Lobach. Ja. Så øh, det er en meget, meget, meget lille landsby øh, ud til, øh, til Ballertongsøen. Øh, vi bor lidt uden for øh, Vestbrem, 20 minutter udenfor Vestbrem ned til, øh, til Ballertongsøen. Øhm... Hvor der er vi et par spillere, der sådan bor her rundt ved nogle af de der øh, byer nede til, ned til Søen. Mm. Og så resten bor primært inde i Vestbølgelig. Mm. Okay. Er, er der stadig nogen, der bor i øh, Budapest? Øh, jeg tror, øh, altså, øh, træneren David, øh, David Davis og Peter Nendendits, de har øh, i hvert fald øh, noget bolig derinde til deres familie op, som minimum, fordi at, øh, der er noget med nogle skolebørn. Øh, sønd går i øh, en serbisk skole inde i, øh, inde i Budapest, og, øh, og trænerens øh, børn går i noget internationalt øh, skole. Og det findes ikke her i Vestbrind. Så han er bare her, eller kører han frem og tilbage hele tiden? Nej, de har også en lejlighed her. Det tror jeg, at klubben har krævet, at de mm. har en lejlighed her, så de ikke øh, så de skal køre frem og tilbage hver dag. Men nu er han jo Balkan. Er han, er han så den, som udnytter at... Han lige kan sove et ekstra par gange her eller der i Vestprem i stedet for at køre til Budapest. Ja det lover jeg. Ja, ja, ja der er ikke noget der. Hvis han har lyst til at sove eller ikke har lyst til at tage hjem eller ikke har lyst til at tage hjem og være med i familiepligterne, så så bliver han der bare. Så bliver han der bare og ryger nogle cigaretter og drikker nogle koppe kaffe her hjemme selv. Det er ikke noget. Det er ikke noget problem. Og det lyder godt. Nå, men altså, jamen det, og der, det er, der er måske ikke så mange, der lige øh, forbinder Ungarn og Balatonsøen, og så videre. Øhm, så, så om sommeren, tænker jeg, det er, det er badesjovt, så, så bare der ud af. Ja, det kan jeg ja, det er det virkelig. Altså, ja. det, er, det er som at være, øh, være sydpå. Altså, i hvert fald i... Øh, altså, fra nu af i princippet starter det, ikke? Vi har mm. de sidste lange stykke tid, de sidste par uger har haft øh, høj solskin, og så mellem sådan noget... 7 til 15 grader faktisk næsten. Så det, det skifter lidt stadig, men når vi rammer, når vi rammer midten, midten af marts, starten af april, så, så er det nærmest begynder at blive sommer. I hvert fald i danske, danske standarder. Kommer Ej. der mange danske turister ned? Nej, det er Ej. mest i tyske. Tyske og ungarske. Altså, nu er det ren ungarske, og det var det også i sommer på grund af corona selvfølgelig. Men der kommer mange tyskere til ballertonsen. Men er det klart, at de snakker også nærmest tysk alle sammen, når man kommer ned? Det er sådan meget ja, der, underligt. Ja, her i Vestbrim-området og, og omkring søen, der er det primært tysk. Der kan de mere tysk end engelsk. Men det er også meget vildt. Men det er også det, jeg tænker, at det er måske sådan ja. et, lidt overset, et overset feriested, som man måske godt kunne, kunne overveje. Fordi det formentlig er billigere end andre steder at tage hen, tænker jeg. Ja, men som jeg har forstået det, og som man kan se sådan på priserne rundt omkring nu, så begynder det også at gå lidt øh, gå opad. Men det er mm. klart, at det er billigere, mm. og du kan, du kan komme på en rigtig, rigtig billig ferie. Ja. Øhm, men standarderne er selvfølgelig ikke, som man er vant til i Danmark. Øhm, øh, uanset hvad, må man sige, det er utrolig pænt og rent her. Altså sådan i hvert fald i... i de er større af de feriebyer, der ligger rundt omkring øh, ja. Ballertognsøen, ja. som vi lige har været i. Der er utrolig pænt og rent. Og, og øh, sådan, det er også øh, gjort lidt mere øh, moderne, end så mange af landsbyerne, som ligger lidt mere ind Ja, men det har jo også sin charme, kan man sige. Øh, ja. Ja, ja, det har det. Nå, men altså nu vi har vi jo været et, et fødselshjælperprogram. Vi har, været, har vi været et madprogram? Det ved jeg faktisk ikke. Men nu er vi i hvert fald også i et, et rejse, rejsebyrå, ja. som giver an. Der kommer nogle tips. Der, der kommer nogle tips. Øh, men nu skal vi, prøve at, skal vi prøve at se, om vi kan, kan, kan, kan starte det, som vi plejer, eller komme ind i det, som vi plejer. Niklas vil du ikke præsentere Rasmus Lauke. <laughs> jo, jeg har øh, ikke skrevet så meget, så jeg, jeg føler, at jeg kender dig sådan udmærket... Øh, jeg mindes, du er 29 år. Du er ikke helt fyldt 30 endnu. Det er korrekt. Er det i en sommermåned? Ja, det er også korrekt. Oh, ej, hvor er det godt. <laughs> øhm, så har du æ, din kone og to børn, æ, Sabrina og æ, Freja og Nora, æ, med på tur æ, i Vestbrim. Æ, ja. Hvor du har slået ned, som du selv lige har været inde på, Ballaton-søen. Så stammer du helt tilbage fra, fra Bjernebro. Øh, og har vel nærmest kun spillet i Bjerringbro øh, af danske klubber, så vidt jeg er orienteret om. Er det korrekt? Korrekt, korrekt, korrekt. Ja. Du er meget øh, meget stabil, ligesom Øritsfamilien. Øh, ja, ikke helt så stabil. Nej, men det er også ved at være for meget nu. Øh, så gik turen over Kiel, som... Der er måske nogen, som ikke kan huske, øh, men øh, inden du tog til Flensborg, hvor du virkelig øh, må jeg sige, brændte igennem, øh, og nu så er havnet i, i Vestbrim, inden øh, turen går mod Kiel igen, tænker jeg, inden du skal hjem. <laughs> øh, ja, så har du en, en lang landsholdskarriere. Du fik øh, debut i 2011 VM i Sverige, øh, hvor du jo Ja, som mange nok husker, øh, havde en glimrende debut på en, efter en 5-6 sekunder og skurede dit allerførste landsholdsmål. Øh, ja, hvad kan jeg ellers øh, komme ind over? Du er god til golf, du er god i skolen, du er god til nærmest alt ting. Øh, derfor er du også blevet kaldt i efterhånden utrolig mange år. Øh, jeg ved ikke, om det startede den, øh, dengang jeg, eller vi spillede sammen i Bjernebro Søgeborg med med dit kændenavn Loggi, og det er jeg heldigvis holdt ved. Og jeg skal nok gøre alt i verden for, at det bliver ved. <laughs> men uh, stort velkommen i det her fantastiske program. Ja, um, tusind tak. Så har du ligesom forklaret alt, så, uh, så kan vi lukke sluk. Ja, ja, det er godt. Det er, tak, tak for i dag. Vi tak ses. For i dag, vi ja. ses. Uh, nej, men der var jo mange... Altså, der var også en masse titler, uh, Lauge. Uh, ja, det har jeg slet ikke været inden over. Som, uh, okay. som Niklas ikke... Uh, vil du nævne dem også, Niklas? Puh, øh, okay. øh, jamen, øh, tysk mester Af øh, et par omgange Både med Kiel og med Flensborg øh, Pokal med Flensborg Nej, Nej desværre med Kiel? Desværre, den har jeg ikke Pokalen, den, øh, den er glippet Og det er ikke på grund af skader den her gang, desværre Den er bare glippet øh, Jamen, så må der jo være noget EM i 12, og der er noget VM i 19. Så har du vel Vestbrim, er der vel nogle nationale titler? Jeg tænker... Nej, fordi det er jo på grund af corona. Så Nå, den, øh, den, den droppede de. den blev. Den blev øh, sådan på færre vis, som jeg jo synes, der skulle egentlig have været i, i de fleste ligaer, så blev den egentlig droppet. Og så fandt de så på en eller anden løsning omkring... Øh, Omkring, hvad hedder det, sidninger, eller det der Champions League, og europæisk bold øh, sig. Det, øh, det fandt de så på en løsning fra året før. Og det kan man så diskutere, om det var en rigtig eller forkerte løsning, men jeg synes, at det var, jeg synes generelt, at det var fint, at, at, at man ikke kårer nogen mester. Så, øh, så den har jeg ikke på men håber da på, at jeg kan skrive den på nu her i min anden sæson, eller om ikke andet så i en enkelt gang, eller to, øh, eller tre, eller hvor mange gange kan det kan blive til. Ja, hvad, hvordan ser det ud nu i ligaen? Jamen, vi, altså for os, vi ligger jo fint. Sikkert har ligget og, og haft lidt problemer sådan generelt. Hvis både i Champions League og National League ikke, og Corona og alt muligt, de har ikke været så godt kørende, og de har, de har tabt en enkelt kamp eller to til nogle mærkelige hold, som man ikke plejer at tabe til. Øhm, så, men der er jo finaler, og det er et eller to, der bare spiller finaler, så man ikke sikkert, at de klarer den. Ja. Okay. Vi, vi skal i hvert fald nok klare den. Mm. I har ikke uh, dummet af nogen steder endnu? Nej. Nej. Jo, det passer ikke. Vi faktisk lige spillet en uregjort efter. Øh... Men altså, det er ikke noget, vi, vi, vi fører stadig øh... i liga. Men så sagde Niklas jo også, at du kun har spillet i Bjerringbro. Ja. Hvad er, mm. altså, er historikken omkring det? Øh, jamen... Øh... Den er, øh, den er bare relativt simpel, egentlig. at vi jo i sin tid flyttede til, til Bjergen Bro, sådan, fordi min far fik arbejdet der. Og så... Øh, han har egentlig mest spillet fodbold, og som alle andre drenge spillede jeg også fodbold. Og man blev så inviteret til at spille noget håndbold af en, af en kammerat, der, hvor de manglede nogle spillere på holdet. Og så startede det ligesom der, øh, sådan i... En, øh, tror jeg, en i 10 års alderen, eller sådan noget, omkring 10 år. Ja, og så... Øh, så må man jo sige, at vi brug brugt dengang, øh, og som stadig er, at var et utroligt godt sted sådan med et godt miljø og sund sundt miljø. Øh, uden at det var nogle af de der øh, college-områder eller efterskoler om øh, klubber, ja. øhm, så, havde, så var det bare en utrolig sund og, og, og god klub at være i. Øhm, og så var det jo passende, at så, når talentet og, øh, det, det udviklede sig i den retning, at så var jeg heldig at, ligesom, at slå igennem også på, øh, på ligaholdet efter træningerne, jeg havde sammen med dem og fik lov til at spille et kampe med dem, og så kiggede det egentlig sådan øh, slag på slag. Og det var egentlig øh, relativt simpelt for mig øh, og, og godt for mig, at jeg ligesom voksede op i det samme miljø, som jeg ligesom endte med at og, og, og slutte i sådan rent professionelt. Ja. Jeg tror i hvert fald, du er den første, vi har med, som, ja, som ligesom er, er vokset op i sin, eller sådan blev videre at være i sin bandomsklub Ellers så har folk jo, så er de lige været i Ribe og så flyttet ind til, ja. til Kolding, eller sådan forskelligt, at der, der folk er rykket lidt rundt. Kan du, var du på holdet, da Niklas kom? Eller kom ja. du op på, kan du, huske, kan du huske, da han kom, eller hvordan der var ledet sådan... Nej, det er faktisk sådan lidt. Jeg har næsten ikke huske, at, at han har været der. Nej, selvfølgelig, selvfølgelig kan jeg godt huske, at Niklas, han kommer. Det er klart. Det er det er klart. Det er der, der, er ingen, det er der ingen tvivl om. Niklas boede inde på Vestergade, og jeg havde en, en fin lejlighed derinde, som der blev spillet lidt FIFA, i hvert fald Playstation, ikke? Og det brugte jeg lidt tid på, i hvert fald. Ja, det, det, det kan jeg nemlig også huske. Nej, vi, vi, havde, vi havde en god tid der. Vi vandt, vi vandt desværre ikke, selvom vi, vi lå med i toppen. Altid. Som lidt har været kendetegnet. BSV, BSH. Sådan lidt altid. Nu har de heldigvis en pokal i skabet, ikke? Men, men den står der også, så der også ret ensomt, Så det er som klubmenneske, selvfølgelig. Efter at have spillet i BSV er i, i mange år. Det selvfølgelig lidt men øhm, det må vi simpelthen ikke råde et på på et tidspunkt, hvis det er det, du bliver til. <laughs> var du også en af, af dem, som kom ned hos Niklas? Jeg kan huske, han han fortalte om, øh, om en blender og en stegepande og forskellige ting og særlig, Niklas. Nej, øh, ja, men øh, vi var lidt mere civiliseret i, i BSV øh, <laughs> end dengang i går. Nå, okay, ja. Øh, Ja. Jeg tænker, der er nogle andre historier for Gok, som måske ikke ja, sådan... det var, ja. ja. <laughs> var meget ung og Der var meget ung og dum. Ja. Også dengang. Også dengang, ja. <laughs> ja, og så, så, så sagde du, Niklas, så har, så har du spillet dernede i Kiel. Og det er jo som, da, da vi snakkede sammen før vi lige skulle snakke her, så, så tænkte jeg, i Kiel? Altså, det har virkelig gået ja. min næse forbi. Øh, fordi for mig er det, har du været i Flensborg, når du har været i Tyskland. Så, så øh, bare lige kort øh, et par ord om, om tiden i Kiel, og så skiftet det forbudte til Flensborg. Øhm, jamen altså, jeg kom jo til Kiel øh, i, i 13, øh, så vidt jeg lige kan huske. Øh, og, øh, og havde jo egentlig øh, der en, en, en rigtig, rigtig god start. Øh, spillede næst det første halvår inden jeg så lige pådrommer mig en, en mindre skade, som gjorde, at jeg sad udenfor i 14-mesterskabet i, i Danmark, uh, kom tilbage og fik spillet en måned uh, efter slutrunden, uh, og så, uh, så gik det ligesom galt, og vi fik uh, den første store knæskade der. Hmm. Uh, jeg skal i øvrigt, uh, nu når vi uh, lige snakker om skader, så skulle jeg hilse fra den uh, atletiktræneren. Uh, Henrik, Henrik. Tak, uh, tak, tak, tak. Tak, det er jeg glad for Jeg har også, også skulle spørge mange gange Og hvordan det gik og alle sådan nogle ting men han er fantastisk Jeg tror han savner dig lidt Jamen jeg savner også ham Han er sgu altid så positiv det var, Han var god til at hjælpe mig igennem i hvert fald skadesperioden dengang Apropos Men ja, så kom jeg jo tilbage på mit andet år i Kiel Og fik aldrig rigtig chancen sådan igen egentlig Sådan 100% Øhm, og, og i virkeligheden tænkte, at jeg havde, øh, hvad havde, det, havde evnerne til at, at, at spille på holdet. Øh, men, men igen, øh, den her berømte med, at man måske lige står i skyggen som ung spiller, ung skadet spiller, øh, bag, bag de her øh, store stjerner, som allerede sådan var lidt mere etableret i, i Bundesligaen. Øh, her tænker jeg... Øh, Kanellias, Dunjak, äh, Palmersson, Jika, äh, mm. altså for at nævne dem lidt i flæng. Og så, øh, så drukne jeg måske lidt i den øh, efter min skade, hvor jeg egentlig før min skade øh, fik rigtig meget spilletid. Også kvær, der var lidt, lidt skader, men, men var lidt ved at sætte mig fast. Og så kom skaden, mm. og så tænkte jeg snakket øh, snakkede med min familie igen og alle de her ting her omkring, om man, vi skulle prøve at spørge dem, om det var muligt. Og, om ikke at ud, men så i hvert fald øh, give mig chancen et andet sted, så jeg ligesom kunne, kunne få givet en gas et andet sted. Og, og de, var, øh, de var søde og fair at og, og, og sige, at øh, det ville I ikke stå tilbage for, at jeg fik en anden chance igen, efter den her skade her. Og så kom det ja, så næst, mest forbudte skifte i virkeligheden. Øh, det er værre den anden vej, tror jeg, tror jeg nok, øh, fordi at man måske ser Kiel lidt som storebror i den sammenhæng. Ikke? ja. ja. Øhm, ja, det kunne jeg egentlig også yeah. tænke mig at høre lidt om Altså senere <laughs> Ja, <laughs> må du gerne fordi... nu har du spillet i begge klubber jo Ja, ja. Øhm, det, det bestemmer du dig selv, hvornår du vil høre om det Lad os <laughs> <laughs> ja, bare tage det nu <laughs> Ja, men øhm, når Du vil gerne vide den anden vej Nå, Nej, jeg først kan... altså, Jeg føler jo nogle gange, at sådan, Der er mere had Fra Flensborg mod Kiel, end der er fra Kiel mod Flensborg Ja, og det vil jeg jo egentlig også godt, øh, hvad hedder det, øh, bekræfte i, sådan på den, på den sådan, i det store billede i virkeligheden. Øh, fordi der var heller ikke noget, der fansene var søde, der jeg skiftede øh, fra Kiel, og det er fair nok, og vi forstår ikke, du spiller, ikke spiller, hedder det, og øh, bla, bla bla Og selvfølgelig skal du have en chance, og det er jo, at du tager til Flensburg, men det, det er fint, og alt det her... Øh. Æh, når man skifter den anden vej, Vejnehold fik jo alligevel en god modtagelse, øh, og har aldrig rigtig været i problemer for det skifte, han, han lavede der. Men, øhm, men det er heller ikke sket så tit, som jeg egentlig sådan kan huske. Jeg er ikke så god til sådan Nej, står jeg, på den. Jeg, jeg, jeg på tror, Ronald Bjørn gjorde det. Ja, det tror jeg ikke var så godt, vel? <laughs> Nej, men det er også fordi, han så efter han så var skiftet fra Flensborg til Kiel, og spillede med Kiel i Flensborg, og har vundet i Flensborg, gik ned og ja. rovede foran Flensborgs tilskud, og det, det tænker jeg ikke var sådan, super. Ja, og der tror jeg også, at jeg har et problem over for din kære, din kære fanbase i Kiel, for de, de sidste... Øh... På, jamen, altså, I starten blev jeg taget godt imod, når vi kom til, når vi kom til Kiel øh, i Flensborg, tror jeg. Øh, men øh, det var så... Jeg ved ikke, om du må så, du må så rette mig lidt her i den her sammenhæng, Niklas, i forhold til, det er jo så min holdning til det, men efter øh, sådan vi skiftet til Flensborg, havde vi egentlig overtaget mest i de fire år, jeg spillede i Kiel, eller i Flensborg, øh, der havde vi overtaget mest mod Kiel, både øh, ja, sådan på tabellen, men også sådan i, i indbyttets opgør sådan generelt. Og det tror jeg har lidt en, en, en reaktion af, at at fansene ikke, ikke kan lide den måde, som, som Flensborg sådan mentaliteten er. Den sådan udprægede uh, Thomas Mogensen vildskab og sådan lidt <laughs> uh, uh, næsten, næsten uh, psykopatiske tilgang, man har til en håndboldkamp, når man står inde på banen. Ikke? Og, uh, der, er upopulær, og uh, der er jeg blevet utrolig upopulær, og siden da jeg er blevet pil uh, ud, af Kiel-arenaen, øh, hver gang vi har stået derinde, også i Vestfran, tror jeg faktisk. Så Nå. det synes jeg var lidt sjovt. Det, der de er de ikke så vilde med mig øh, nede i det, det sorte hvide Nej, ja, ja. det ved jeg ikke. Jeg tænker, det har de glemt igen efter corona, hvis de kommer i halen. Ja, det kan da godt være. Man ved det ikke. Nej, hun er også 50 svært. 50 i antallet af kampe. Ja. Ja, men det, det, er også, det er også okay, det tænker jeg nok, du vil rette mig af, det er derfor, jeg er nød at, lige at, at, at sige den inden, men om ikke andet, om ikke andet, så mens jeg var ikke i, i Flensborg noget i, ikke at vinde en titel, og det var jeg jo rigtig glad for. så det var, <laughs> Altså, over pokalen. Ja, så, ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt, pokalen. <laughs> men, men den rigtige titel. Nå, no, okay. <laughs> altså, jeg ved i hvert fald, at jeg har forsøgt to gange til Flensborg kiel. Den ene i kiel, og den anden i Flensborg, og der har Kiel tager begge, begge kampe, så jeg må ikke komme til Kiel-Flensborg-kampe mere, for jeg bringer det. Øh... Der kan du selv se. Ja, du selv se. uheld. Øhm... Ja. Men nå, nu siger du det der, der var sådan en, øh, en psykopatisk tilgang. Er det kun, når man møder Kiel, eller var det sådan generelt for Flensborg? Altså du sagde det der, men når man kommer på banen, så er man bare fyr og flamme. Ej, for Flensborg er de der dervis øh, rigtig vigtige og vigtige en jeg havde fornemmelsen af, at de var øh, omvendt, altså fra Kiel, øh, mm. fra Kiel da jeg der spillede i Kiel. Øh, det, det, det synes jeg, der synes jeg klart at vigtigheden øh, for sådan fanbasen og spillerne og trænerne og jamen, til at sige kontoret og så videre, der, der kunne man mærke en, Der synes jeg man kan mærke en anden sådan ikke fordi det er jo også vigtigt for Kiel at der vi kampene det er klart, men, mm. men der var en anden sådan følelse omkring det, ja. og det er måske kvæg, at man er man nok i det store billede, eller helt klart i det store billede af Lillebror i, i forhold til Kiel. Ja, men det var primært de kampe, hvor man fik ild i øjnene, altså det gør man selvfølgelig hver kamp, det er ikke det, men, men det var ikke sådan en mentalitet, der generelt var i Flensborg. Og oh, det var det. Altså, det. Vildskaben var der altid. Den var der altid, og det var der i hver kamp. Og øh, det er jo også det, de har levet på i mange år. Altså sammenholdet og, og, og, og være, den der med at være klar til kamp, fordi man måske ikke sådan, i, sådan, i det store billede, når man sammenligner med, med Kiel, har haft sådan, de helt øh, store verdensstjerner øh, altid. Okay. Og så mange af dem på én gang i hvert fald. Øh, så, må man, så må man klare sig med, med noget andet, og det er nok kendetegnet sådan... Langt hen en vejen, og vildskab og sådan, og, og sådan fejl synes jeg i hvert fald, hvor man i, i, i Kiel måske, det ved jeg ikke, i hvert fald i, i mange, for nogle år tilbage, sådan, havde bare, bare stjernesvækket på alle positioner, ja. og, og, og kørt den hjem på ren altså, talent og dygtighed, mm. og bare det at være bedre til håndbold end de andre klubber. Ja. Altså det, så simpelt. Jamen det er faktisk meget interessant, fordi det, det har vi faktisk ikke snakket om i nogle af de andre udsendelser, det der med... Vi har jo snakket med folk, som har været i, i mange forskellige klubber, men jeg har egentlig aldrig snakket om sådan, kan man sige, holdmentaliteten på den måde i forhold til, om det var et hold, som var lidt tilbagelænet og kørte den hjem på rutinen, som du siger, og på, på kvalitet og talent, eller om det var et hold, som, som du nævner her ved Flensborg, som virkelig også havde noget, havde noget ild, som de, som de gik ud og, og brændte af for, som en del af deres spil, ikke? Øhm... Jo, der, der synes jeg, der kan man så sige på en anden måde, at der, der, det her Kiel, der synes jeg så også, Kiel, at det, det, det, har I, det har I fået ændret lidt på en anden måde, at der, der, er, sgu en anden, der er sgu en stor vildskab i dem nu, mm. i forhold til da jeg spillede der. Ja. Det, det er et andet udtryk, der er, synes jeg. Der skal fejtes noget mere, de ved, at der skal fejles noget mere, tror jeg, og det, det kan man også se sådan meget symbolsk ved, jamen altså både ved Niklas selvfølgelig, men sådan Patrick Winchek. Øh, mm. De her typer her, som er meget gestikulerende og prøver at få publikum med, når der er publikum i halen, ikke? Ja, ja, ja. At, at den der fighter vildskab er, er ligesom dukket sådan rigtigt op igen. Øh, også kvagt, holden, håndbold har udviklet sig, tænker jeg. Ja, og øh, kvagt, at man har fået Isha som træner måske. Der er sket lidt. Ja, helt sikkert. Der er ja. sket noget andet. Helt sikkert. helt sikkert øh, Det må Niklas så kunne bekræfte eller afkræfte, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald sket... Der er fald sket så. noget nyt. Øh, noget noget ja. ny, ny, frisk luft. Øh, mm, sådan, han mm. selvfølgelig kører nogle af tingene fra Alfred stadigvæk, men øh, der er da også lidt fra hans tid i Spanien. Det er klart. Så på den måde har det været... En dejlig nytænkning, øh, i hvert fald på budgetlinjen. Mm -hmm. Og det har ja, det synes jeg ikke. synes også, man kan se. Ja, helt sikkert. Ja. Men så man så også sige, at vi, vi har jo så også, synes jeg, øh, fået et bedre hold, end da jeg kom til klubben, hvor at øh, du valgte at tage mm -hmm. væk, og tage og Palmerson tog væk, og Isha ja. tog væk. Øh, ja. Ja, der var, det var også det. Det også det, der var lige nogle år, hvor der lige var lidt afgang og, og så videre. Der var nogle afgang på nogle stor, meget store spillere igennem mange år, og, og så hentede man øh, unge, helt ja, nye spillere ind, som ja. ikke rigtig har stået på den store scene nu. Og det tror jeg tog længere tid, end jeg tror, klubben havde troet på. Mm. Ja, helt sikkert der er jeg fuldstændig øhm, og, og, og ja, så var det selvfølgelig... Øh, Rigtig vigtigt at hente, øh, hente pokalsitten i den periode, hvor der egentlig var sådan lidt en rebuild, eller hvad man kalder det, øh, genopbygning, ikke? Og, og nu er det jo så helt andet. Altså, nu er, er I jo lidt tilbage i den her øh, stjernespækket øh, øh, sådan parade sådan på de fleste positioner, tør jeg sige. Ja, og, og, og alligevel ikke helt, fordi at, når vi... Vi har jo stadigvæk også mange unge med. Mm -hmm. ja, ja. Ja, ja. Så når, når, de, når vi skifter ud, er vi ikke helt uh, på niveau med Westprem eller Barcelona, uh, hvor at så kommer der bare nye uh, superstjerner ind. Uh, <laughs> hvor, yeah. at, der, der har vi jo stadigvæk nogle unge spillere, som ikke nødvendigvis er på landsholdet ja. nogen steder. Yeah, men. Jo, det er klart, men hvad er bedst? Ja, det er jo så spørgsmålet, det, fordi det er jo... Lige nu at, at, at hos jer kan det også være svært at holde snor i samtlige 20-25 spillere, som tænker, at de skal spille 60 minutter. Det er det. ikke, altså, det, det er ikke, Der er ikke rigtig en, en, en formel for, for, for den succes. Det er jo også det, der gør det sjovt ved at bygge hold op, tænker jeg. Men, men der kan man jo diskutere i lang tid, hvad der er bedst. Og øh, det, øh, det har jeg da også en klar holdning til, sådan, i forhold til sådan, også sådan sammenhold, ikke? Øh, og sammenhold uden for banen, som man jo sådan fra klubside, og sådan trænerside, i hvert fald hernede, ikke går så meget op i, men som man kan se, at der bliver gået op i på andre hold, blandt andet i Ares, hvor man kan se teambuilding, arrangementer, og forskellige ting i løbet af forberedelser osv., som jo gør noget andet for en trup, Mm. Eller det, vi har på landsholdet, for eksempel, hvor man er sammentømret som, som hold. Ikke? Øhm, mm. Og så har man måske ikke øh, tre kæder, man kan sætte ind, men er det nødvendigt og et arrangement på to dage? Øh, jeg ved godt, på en, på en hel sæson selvfølgelig er det, er det nødvendigt at have bredden. Men øh, hvis man går så det skadesfri, er det jo nok at have det her sammenhold, tænker jeg. Umiddelbart. Så tænker jeg, at man vinder meget på det i sidste ende. Mm. Og der ser det ud til, at kigler foran på nuværende tidspunkt, sådan ud fra set. Når man sådan sidder med benet oppe og kan observere det ud fra, så ser man nogle andre ting, ja. Ja, det, øh, er... end, end man gør, når man står derinde. Det tror jeg meget godt observeret, faktisk. Øhm... Også fordi, når man, når man så ser håndboldkampe og kommenta altså kommentatoren, det de snakker om, det er det her med, jamen de kan bare sende den ene efter ind efter den anden osv. Men det er jo ikke sikkert, at det helt er det, det handler om. Som du lige siger her Nej. Og når du nu siger, når du nu siger benet op ikke? Altså der er, der er kommet øh, Ja rundt regnet over 200 øh, Lytterspørgsmål Og der ja. er selvfølgelig rigtig mange der spørger Hvordan det går med knæet ja. Det <laughs> om, kunne vi du... egentlig også godt tænke os Uden at få fået et lytterspørgsmål Kunne vi ja, også præcis. meget godt tænke os at høre hvordan det gik med det knæ. <laughs> ja. Og selvfølgelig også om øh, Ja om du, om du håber Og tror du kan blive klar til, til sommer Til noget O eller sådan noget Så hvordan går det Øh, det går rigtig godt, altså det går rigtig godt. Nu har jeg lige, øh, vi snakkede om det inden, lige haft en lille, øh, en lille, en lille corona break, hvor, at, øh, hvor at jeg ikke har øh, kunnet træne så meget, også fordi de sådan i hvert fald her, det ved jeg ikke om man er generelt, men i hvert fald er på ret med at begynde at træne og få pulsen for meget op, når man nu har corona. Øh, så jeg håber øh, og tror på, at, øh, at jeg kan begynde at starte stille og roligt øh, nu her igen, men det går rigtig fint, og jeg tænker ikke de her... 10-dages træningspause har, har kommet til at gøre noget i det store billede. Så under set går det rigtig godt, og alle de ting, som jeg kan have indflydelse på, men synes, at træning generelt og muskelopbygning og at knæet ikke hæver og alle de her ting går skidt godt. Øh, så det er bare omkring øh, helingen, der foregår ind i knæet, som jeg ikke rigtig har <laughs> nogen indflydelse på. Det er ligesom den, jeg, man venter på øh, i sådan en kort sponsorperiode her. Og, øh, den, som man ligesom må tage en status på. Nu her når det anden gang om, øh, om hvor lang tid, der skal, jeg skal vente med at øh, starte op igen. Mm. Øh. Hvad har de sagt nu her? Altså, hvad er sådan? Altså, der er ikke sat nogen tidshorisont på. Altså, klubben siger selvfølgelig, at, og det sagde lægen også, at jeg, jeg, er, med, altså, hvis alt går, som det gør nu, og som vi satser på, øh, og der ikke er store tilbagefald, øh, så er jeg klar til den nye sæson i hvert fald. Øhm, og så, øh, så må vi se, øh, altså, så øh, om jeg tør sat, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at jeg skal til ordentligt, så øh, jeg tænker, at øh, de bare kan aflyse det faktisk. Det vil jeg ikke have noget problem med. Så skal jeg ikke tage valget <laughs> det. Jeg, jeg tror ikke, det bliver udskudt, vel? Nej, det tror jeg, ikke. jeg har forstået Nej. Jeg tror, det er enten eller. Ja, vi må øhm, se, hvad der skal ske. Det er spændende ikke, fordi at i de øh, forskellige lande, er. er det, nu går det selvfølgelig lidt bedre i Danmark, som jeg, man ikke kan følge med, men det går lidt dårlig, noget dårligere hernede, øh, og mm. jeg har ikke sådan det store billede. Men, øh, men for at komme tilbage, jeg, jeg tror ikke, jeg satte sig øh, med noget øh, øh, med, hensyn til, med hensyn til kned i den, i den sammenhæng. Nej, ej, det er forståeligt nok. Øh, ja, og når, du, og når du hensyder til, at du har været i karantæne i 10 dage, så er det fordi, du, du blev testet positivt for corona, men du har bare været lidt forkølet. Det var, det var ligesom det, der har været. Det er det. Ja, men, yes. men øh, hvis det så er frem til sommer, øh, hvor længe har du så været ude? Øh, jamen så har jeg været ude siden nu Start december? Siden start december, ja. ja så er det sådan øh, 8, 8 måneders tid, eller sådan noget faktisk, otte øh, 9 måneder? Altså, når, hvornår starter OL? Er det ikke midt i juli, eller sådan noget? Jo, men jeg tænker, hvis det var en ny sæsonstart, for eksempel, ikke? Nå, ja, til en ny sæsonstart, ja. Ja, så er vi på... Hvad er det august? Øh, ja, slut august, start september. Mm. Men okay. igen, der starter vi med den ungariske liga, så, så jeg ved ikke, om, om de så vil trække måneder længere, eller ej, så langt er vi ikke nået i i den proces nu. Vi tager det sådan lidt øh, nogle uger af gangen, og så tager vurderinger fra dag til dag. Øh. Ja. så bare. Håber og på at det hele fortsætter som det gør nu. Og nu fortalte du lige, du har du har jo været skadet med knæet før øh, tilbage i Kiel. Øh, ja. hvordan er det at, ja, at have en pause på. Hvad bliver det Det bliver så måske 8-9 måneder. Nu er du så 3-4 måneder henne her. Hvordan, hvordan er det? Øh, Ja, og gå fra at være på banen, og så til at sidde, som du siger, med benet op, og have masser af tid. Ja, <laughs> ah, det er altså, det, det er specielt, ikke? Lige nu med to børn, det, her, det, er jo så, det havde jeg jo så sidste gang, der det er det anderledes, så mm. lidt, lidt lidt lettere i virkeligheden at komme igennem, fordi der er noget, noget andet, som kom hjem til, og to øh, små øh, rollinger, der render rundt om ens ben, og er lidt ligeglad med om far øh, fars gadeleje, mm. Så på den måde er det dejligt befriende at komme hjem til og ikke sådan skal have fokus på så meget andet end at, at, at, at have fokus på familie. Ikke? Mm. Så den del, er, den del er lettere den her gang. Men det er jo bare utrolig kedeligt og altså frustrerende, fordi at man ikke kan, kan gøre det, man allerhelst vil, og det er at spille håndvold. Mm. Og spille de sjove kampe og være med, være med hvor, det, hvor det sker, ikke? som man har været vant til i lang tid. Øhm, så øh, så det, er jo bare, det er jo sådan lidt kop ned til en frustration og, og ærvelse men, men det bliver måske også bare sådan Altså du er du på den anden side af, af frustrationen og ærvelsen Og der hvor man kan begynde at være sådan ja, det er jo bare sådan det er Og nu må man bare kigge fremad Der er også sådan nogle Jeg tænker der er jo nogle step i det ikke? Øh, Først er man, oh, er man ked af det og er nærmest deprimeret ja. Og så begynder man lige så langsomt at arbejde sig ud af det Og det er helt sikkert Ja. Over den første frustration, ked af det, og deprimeret, og har ondt af sig selv, mm. og alle de her ting, man har, er i starten. ikke, øhm, Og så har øh, så jeg, så, så jeg kunnet begynde at sådan se fremad, øh, og det bliver lettere og lettere, sådan, jo mere man kan, mm. øh, sådan træningsmæssigt i, i styrkelokalet. Mm. Øh, og på nogle tidspunkt øh, er det fint, altså har masser af motivation for at, at, at træne, og, og, og ligesom arbejder på at komme... Kom, kom stærkere tilbage. Nu har jeg bevist før, at jeg kan komme tilbage, og komme tilbage på endnu højere niveau, end, end inden jeg blev skadet. Så, mm. så, så det er også ligesom de, de mål, jeg har nu. Ja. Øh, og den forventning, jeg har til mig selv også. Øh, men det kræver at jeg lægger et hårdt stykke arbejde i det. <laughs> ja, det er klart, ja. Hvis, hvis, man nu skal, hvis man nu skal bare sådan en lille smule teknisk, jeg har aldrig haft sådan en skade Jeg har sprunget min akillesen, og det, det er jo noget med, at så kan man ikke rigtig stå på tær så godt efterfølgende Og sådan, der er nogle ting, der skal trænes op der øhm, hvad, hvad, er det, når du, hvad er det, du mærker sådan i knæet, eller mærket, øh, ikke da du blev skadet Men hvad, hvad mærker du, sådan, som du kan mærke, at okay, det her skal man ikke gå ud og spille 100% håndbold med? Jeg tænker bare sådan en ren, nys ren nysgerrighed på sådan selve følelsen i knæet. Altså på nuværende tidspunkt, tænker du? Ja. Yeah. Hvad der gør, at man ikke kan... Ja, men altså, det er jo... Jamen jeg tænker, at det gør, det, gør, det gør stadigvæk ondt måske, eller er det, eller er det noget mobilitet? Eller nej, nej, er det... nej. Jeg har... Nej, det gør ikke ondt længere. Nej, jeg har generelt ikke, jeg kan generelt ikke haft, haft sådan smerter i knæet den her gang. Altså jo, lidt efter operationen, det er klart. Men, men, men det gik hurtigt væk, faktisk, og har ingen smerter sådan på det daglige, men det er jo, i starten er det jo meget med at få hævelsen væk, altså hævelsen gør jo, at man ikke kan bevæge benet ordentligt, og det er ustabilt, og alle de her ting her, så det er mere den, altså man godt kan mærke, at knæet er måske ikke lige helt, helt 100% stabilt, mm. øh, hvis, hvis man sådan lige glemmer at tænke over det lige et kort sekund, øh, men, men her, nu på nuværende tidspunkt allerede nu her efter, Jamen, vi er jo på tre måneder efter nu, øh, er ej, der er ikke nogen problemer i hverdagen. Altså, kan, kan jeg gå ture øh, og øh, egentlig også, tænker jeg, hvis det var, kunne begynde at løbe, det er vi så ikke kommet til endnu, men, men det føler jeg egentlig let, vil være det næste step. Men, men det er sådan en, en venteperiode, vi holder på, holder alligevel, inden vi begynder på det. Øh, så der er, ikke, der er ikke noget på nogle gange tidspunkt, men i starten er det meget sådan med stabilitet og efteroperationen, som lige... Få fodfeste igen. Ja, ja. Øh, lære at gå normalt igen. Sådan lidt, <laughs> lidt basic faktisk. Ja. ja, altså det er tølmodighed med et drys af tølmodighed. Ja. Men er du haltende nu her? Fordi Nej. jeg synes, øh, Nicola Billig han halter stadigvæk en lille smule. Det synes jeg ikke er. <laughs> men jeg kan jo ikke se mig selv gå. Øh, så, øh, så, men jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg føler mig ikke halvt. Nej. <laughs> Noget, der kan måske kan få til at føle dig helt så. Det er et. Øhm, et, et, et, et Jeg tager det bare lige nu, fordi det passer meget godt. lytterspørgsmål fra øh, Nadja Nielsen, som skriver inde på Instagram. Og Det er jo, det er jo ikke sikkert, at du ved det her, fordi det er ikke sikkert, at du har hørt afsnittet her. Men, men hvordan har du det med at blive valgt som den lækreste fra landsholdet af pan og pen Håndbold, det er jo øh, Danmarks, eller Københavns, øh, det, jeg tror ikke det er Danmarks, men Københavns, øh, ja, pain -håndboldklub, altså til, øh, øh, hvad, hvad kan man sige? Vil, har de ikke kun mandhold, Niklas? Nu bliver jeg faktisk lige i tvivl. Jo, oh, det tror jeg. I hvert fald med, med, med seksuel orientering, som kan være biseksuel, eller man kan være øh, homoseksuel, eller forskellige ting. De har kortet de har dig, og det gjorde de en udsendelse, vi lavede med dem nemlig. <laughs> jeg var ikke i top 3. Nej. Nej, <laughs> det forstår du godt. <laughs> ja. Lauke, han sidder ja, og klør. Magnus var også sku og var. nej, det var du selvfølgelig ikke. Ja, det kan det jeg jamen. godt forstå. Nej, nej, det kan jeg da faktisk ikke forstå. Øh, men, men jeg må jo bare, må jo bare i virkeligheden sige, at de har utrolig god smag. Øh, det er, da bare, øh, det, det er jo, der bare, det er jo ikke så meget andet at sige til den, faktisk. Øh, det er da utrolig bæret over og øh, kommer ikke som noget chok. Nej, heller ikke faktisk. Ja, men det, det er det. Altså, Laugur vant til det her nu ved jeg jo hvem der rander rundt på landsvøldet af andre spillere, så der er jo ikke altså ikke så mange flere med. Ah, Ej, jeg kan godt forstå den ikke, hvor sådan noget skuffet over. Nej, hvis han så engang er i, i det, det kan, det kan 2, ja. jeg godt forstå. Ja, jeg, jeg, jeg var ingen gang Jeg ved jo ikke engang, om jeg er i top ti. Jeg har lyst til at sige. Ej, nej, det kan jeg godt forstå. Jeg er lidt skuftet faktisk? Det er der sydskufte. Ja, ja. Når man nu siger det. Ja. Du tager mig til prøv, ja. Sådan er det. <laughs> ja, de har faktisk lovet, ja, det, det... De lovet at lave et diplom, men øh, det har de aldrig, de aldrig kommet frem. Ja, og du skulle, skulle være med i uh, Pride'en i København som kommentator, eller hvad du skulle være? <laughs> ja, mig, eller hvad? Ja, men det var, Men det, er jo, det, kunne ikke, det blev jo ikke til noget på grund af corona. Nej, nej, men... Øh. Nej, nej, jamen, jeg er stadig frisk, jeg er stadig frisk. Ja, okay, det er du alligevel. Ja, ja, ja fuldstændig. Det kan jeg se, Lavke, på, på det billede, jeg har fundet her til, til vores Instagram, hvor du har nejlelagt på, Lavke. Ja, så tænker jeg, at det er vist det der har <laughs> der, spejket deres... Øh... Ja, det kan så også godt være. <laughs> ja. Men... Øh... jeg ja. men... Nej, men de det, også meget det. glade for at i Ja, det er rigtigt. Ja, så... Øh, hvorfor putter du den egentlig sammen? <laughs> altså, øh, samtalen, så ved jeg jo... Jamen det er Jamen, de synes nok, han ser sød, men han er jo også sød. Ja, det der, jo ofte sig er det, de, øh, sød, og han <laughs> må gerne kramme dem. <laughs> var, det, <laughs> var det ikke med noget med at hoppe op på ryggen? Og... Jamen, det var fordi han skulle dække dem op, jo. Ja, det er rigtigt. De var lige det. Han var, han var lidt stor ja, okay. i det sådan. Nå, men det var lige... Det... Jeg behøver ikke vide, hvad de synes, jeg er godt mod. Nej, det er det. <laughs> men øh, det er simpelthen, fordi den kom jeg lige i tanke om, fordi der var en lytter, der havde spurgt til den. her Jeg havde faktisk glemt... Ja? Øh... Tænker, okay. det, det havde jeg faktisk også lige kort sekund <laughs> Jamen jeg synes da egentlig vi skal høre om en, øh, en, øh, en episode øh, Fra dit liv eller fra dit håndboldliv øh, Om du kan komme på øh, en af de vildeste oplevelser du har været med til øh, Som håndboldspiller måske Hvis vi skal starte med det der synes jeg jo at den sådan den sådan vildeste ene eller ene sådan den der lige kan komme på er helt klart i, i toppen og det er jo at, at spille der hvor I lige har spillet rent faktisk Niklas, i i den halv bare med, fyldt med fyldt med telskuer som øh, ung øh, håndboldspiller øh, der var så heldig øh, at rykke op og spille med, med Niklas' overgang øh, til, til VM øh, i Ægypten og spille semifinale øh, mod, øh, mod værtsnationen. Øh, det skal jeg hilse at sige, synes jeg, øh, dengang var en øh, også, synes jeg, stadig øh, var en vanvittig oplevelse. Øh, både sådan kampens forløb, selvfølgelig, hvor jeg, de var ellevilde derude, og det er jo en anden fankultur, end vi vandt til herhjemmefra, må man sige. Det, meget jysk sagt, tror jeg. Mm -hmm. Æm, øh, og så øh, til, at vi vinder, og alle sammen bliver samlet ind på midten af banen, øh, indtil øh, tilskuerne ligesom er færdig med at kaste ting ind på banen efter os. Det synes jeg skulle være ret vildt og, og skræmmende på samme tid i, i, en, i en alder af, øh, hvad var jeg dengang, 18 år. Æm, Nej, du har ikke været gammel den. da. Nej. <laughs> Nej, lige præcis. <laughs> øh, øh, for, at, og, for at komme ud øh, efter kampen og, øh, og finde ud af også, hvad hedder det, at min, min, øh, min nuværende kone, at vi har været sammen i rigtig lang tid, øh, hun var med dernede øh, sammen med min familie, og var blevet øh, forsøgt gift væk i øh, rigtig mange tilfælde, hvor der var kommet rigtig mange. Hvad <laughs> hedder det? Øh, ægyptiske mænd hen, der havde lovet hende æ, kameler, og, og jeg skal komme efter dig ja. æ, for, at give med, sådan. for at give sig med dem. Ja. Så det var både for det sådan håndboldmæssige, og personligt sådan æ, ret sjovt og vildt og, æ, og, og skræmmende på en gang. <laughs> ja, det kan jeg har også godt skrive under på, den kamp. Den var lidt øh, tilskuermæssigt lidt vildere end, øh, end januar måned nu her. Det, det var jo det samme. Det var lige ikke præcis. helt lige så propfyldt. Jeg. Nej, og det var u øh, hvad var det, u 21? Ja, det var u 21 VM i 2009. Og ni, øh, ja. Min årgangs sidste slutrunde. Hvor, Lauke, du er blevet rykket op, så du kommer med <coughs> Med u 21? Ja, jeg fik lov til at komme med øh, de, de, de store drenge. Øh, jeg var øh, u 19 spiller, eller på u 19 landsholdet. Ja, ja. ja. Ja, ja, men øh, godt minde, øh, og, og, og fedt, at du ikke ja, ja. tyrer til den oplagte og så videre, men at, øh, at man også kan, kan hive nogle af de der gamle minder frem fra... Øh. Jeg gad egentlig godt se den, den kamp, <laughs> eller sådan... Altså, jeg, altså, jeg husker jo. Jamen, jeg husker, at vi, vi er lidt i tvivl om, de er gået i gang med at spille vores nationalhymne, øh, fordi de så meget, så vi ikke rigtig kunne høre øh, melodien. Øh, ja, ja, så lige pludselig blev vi bedt om at, at, at give hånd til, til Ægypten, fordi den var så færdig <laughs> <laughs> Vi hørte overhovedet ikke nationalmultinen Nej De var iskold Så øh, kan vi måske gå videre i forhold til det med, at, øh, at man, man måske øh, så kunne være lidt nervøs og sådan. Hvilken kamp har du været allermest nervøs til? Og det kan også være, at du har øh, to kampe, hvor du siger, at den ene kamp var jeg nervøs, fordi, øh, altså, fordi det var. Der, der, jeg skulle løse en opgave, som var svær på banen. Jeg skulle spille en position et eller andet. Og en anden kamp var jeg nervøs, fordi der var meget på spil. Forstår du, hvad jeg mener? Så man kan godt ja. sige, der kunne godt være to kampe, hvor man har været helt vildt nervøs, men, men af, af nogle forskellige grunde. Øh, Jamen, jeg er jo altså sådan, generelt bliver. Jeg er sådan nervøst til sådan de fleste kampe øh, men, men sådan på en sådan acceptabel øh, niveau sådan <laughs> altså på et på helt subjektiv øh, niveau øh, men nej men det er klart jeg synes at øh, der var er to kampe som sådan, sådan skiller sig ud men også det med at har det er ikke så langt tilbage men øh, lad os starte i det var vores sidste kamp i <coughs> i øh, mit første mesterskabsår med, med Flensborg, det har så været i 18, mm. da vi spiller den aller sidste kamp mod, øh, mod Gøpping, som vi, som, vi ligesom, som vi skal vinde for at vinde mesterskabet. Og de... Øh, altså, Flensborg er jo på den anden side, fordi de har ikke vundet mesterskabet i jeg ved ikke, hvor mange år. Mm. Og øh, Gøpping stiller op med ni mand. Øh, og, øh, og, og... Altså, det er jo en kamp, vi, vi kan jo ikke tabe den, men... Mm. Det kan godt tage. Forstår du mig? Ja. ja. Øhm, så øh, også fordi at øh, jeg har jo jeg spillede alligevel en del af de der kampe også med med, med Kiel, men hvor fornemmelsen sådan fornemmelsen var en anden, men var ligesom vandt at vinde de der kampe. Altså man var vant, altså mesterskabet lå bare hos hos, hos Kiel mm. øh, i, i den periode, det var ikke, jo vi vi, vi nervøse og spændt og alt det her, men men, men det klarer vi. Det er, er sgu ikke noget problem. Her var det ligesom lige fra, øh, lige fra, hvad hedder det, alle dem på kontoret til fans til spillerne ovenud øh, nervøse. Ja. Og øh, der var sådan en, en, sådan det ulmede ligesom af, at, at man ikke måtte fejle, og, og så bliver stemningen sådan helt helt skør, ikke? fordi at man ligesom så i virkeligheden kun kan fejle. Mm. Og kampen var jo helt forfærdelig. <laughs> Æ, og, og vi altså sådan forholdet ikke generelt øh, ja, til et af de andre spørgsmål, vi skal gennemgå, at tage også den her kamp frem, fordi det heldigvis gik godt for mig, men, øhm, men det, var, øh, det var det var virkelig en kamp, hvor man var nervøs, fordi man, vi, havde en, jeg tror, vi havde en uge eller ti dage op til den kamp. Okay. Helt, altså sådan ja det var helt skørt og det var bare det fik bare bygget den der nervositet op på holdet øh, som man bare det, det, det mærker man bare på en eller anden måde på et hold mm. det, var, det var sådan en rigtig du ved rigtig sådan rigtig bange for at fejle stemning der var på hele holdet og det var det var skue det var skue uh, ubehageligt på en eller anden måde men det lykkedes jo det lykkedes så heldigvis og det, det tror jeg også at sådan Flynspor som klub også sådan er, er sådan vokset med sådan i, i, de, i de senere år mm. og de sidste mange år eller de sidste år ikke og spiller også fuldstændig altså fantastisk på nuværende tidspunkt mm. synes jeg så, så ja det var en af dem og så synes så var den anden en det var at jeg synes også jeg var rigtig nervøs op til den kamp mod Frankrig i i 19 hvor vi ligesom skulle skifte de helt trygge rammer ud ja. med et setup, som vi egentlig ikke rigtig vidste, hvad vi kom ned til. Ja. Også fordi, at, at, at tyskerne var i den anden finale, og fyldte de halen, og øh, var imod os i virkeligheden, fordi de ikke ja, skulle spille en finale mod os øh, hvad hedder det, øh, i Danmark. Mm. Æh, så den, synes jeg bare, der synes jeg også, at jeg var sådan nervøs på sådan, en, på sådan en skør måde, men sådan mere i forhold til sådan uvidstheden i, hvad der ligesom mødte os, Kom vi ligesom sådan rigtig på udebane, eller var det en neutral bane, eller kunne vi kunne vi magte opgaven, og så videre. Øhm, men, så der var det også sådan en, en, en nervøsitet, men, men ikke sådan en, ikke sådan en dårlig nervøsitet, som man sådan ligesom op til, til den kamp, der, vi snakkede om før med Købing. Hvordan, hvordan håndterer du nervøsitet? Fordi Altså, for mit eget vedkommende, så kan man jo sige, at øh, man kan trække vejret dybt og sådan nogle ting og sager, men det, det hjælper bare ikke på, at man også vågner tidligt om morgenen eller, eller ikke kan sove om aftenen og sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, man kan prøve ja. at man kan gøre mange ting, men, men som du også selv siger, der var 10-12 dage op til göppingen kampen og nogle uvidsheder, som man ikke kunne tjekke af, i, fordi man pludselig skulle til Hamburg og spille, i stedet for at spille inde i, ind i boksen og sådan nogle ting. Mm. Har du nogle... Nogle ting, du gør, eller sådan? Generelt synes jeg, altså, nej, jeg har ikke nogen specifikke ting at gøre. Nej, det har jeg mm. ikke. For at svare helt konkret. Mm. Men det er jo det er en ting, som vi lever med sådan generelt. Øh, det her pres og spænding og sådan øh, nervositet, kan man jo godt kalde det. kalder det generelt som spænding op til kamp. Mm. Øh, at man er sådan ligesom, spændt og sommerful i maven øh, til nogle kamper osv. Ja. Det er ligesom en del af det, og sådan synes jeg, er for mig for mit vedkommende sådan en sult ting, øh, det, det, det minder mig om, at, at det betyder noget, øh, mm. og, at, øh, og at jeg ligesom er klar til kampene. Øh, så, så jeg prøver ligesom at vente om til noget, til noget positivt, så rent basic, at, øh, at det, det er et godt tegn. Og det, det er et tegn på, at, at, at jeg er klar til at, at gå ind og offre alt, hvad jeg har for netop at vinde den kamp. Øh, øh, og så øh, prøve at og, og ligesom få holdet med. Og, og, og i hvert fald give alt forholdet. Det er, så, det er sådan lidt det, jeg prøver at vente til. Mm. At øh, ikke at være bange for det. Øh, ikke at være bange for, hvis der skulle dukke nervositet op. Øh, så ligesom så længe er det, så længe er det. Man holder sig til de sådan ting, som altså, jeg holder mig til de ting, jeg ved, jeg er god til, øh, så hjælper jeg det bedst. Og det er ikke at frygte og lave fejl, men mm. fordi det kommer i alle situationer, med, på alle positioner og så videre. Ja. Både i håndboldlivet og i, i det almindelige liv. Så det er ligesom, øh, det skal man bare ligesom omfavne lidt. Øh, det, øh, det er sådan, sådan prøver jeg ligesom at tænke. Ja. Fornemmer du, fornemmer du, at der er sket sådan en... Øh, fra at være ung spiller, hvor man måske ikke var den, der skulle gå forrest, men man kunne læne sig lidt op af de og så osv. Har du en fornemmelse af, at det er tippet øh, for dig, så du nu er en af dem, der går på banen med rutinen, og som ligesom, kan man sige, er, er ham, der skal ja, føre, føre holdet frem? Øh, ja, det bilder jeg mig selv ind, mm. som jeg da gerne have, at det skal være. Og det synes jeg da også, at, det, at jeg har, har bevist, at jeg, kan, at jeg kan magte en opgave i, i, i, i langt, langt størstedelen af de kampe, jeg går ind til. Mm. Så, så ja, det, det, det, er, det er da min egen opfattelse øh, af, det, øh, af det, at det, at det ligesom er mit ansvar også at, at hive, hive holdet med frem, om det har været i... i, i Flensborg primært, eller i Vestpræmien, eller på landsholdet, mm. øh, så er det en af de opgaver, jeg har. Jeg tænker jo bare, det kan jo også... Hvis det var mig, så ligger det jo også et, et lille ekstra pres i forhold til for eksempel nervøsitet, ikke? At man ikke bare kan sige, om jeg er også ung, og jeg kan gå ind og læne mig lidt op af de andre, men nej, nu er det faktisk mig, der har de og, og, og skal, ja, køre sjovet mm. her, ikke? Jo, jo, men på den anden side er det jo også, også det, vi alle sammen har arbejdet for, ja. I så mange år nu. Ja. Øh, det er ligesom det, der har været, øh, været målet øh, for mig, og helt sikkert også for Niklas, øh, og, øh, og, og de andre bærende kræfter på, på landsholdet, eller bærende kræfter på klubberne rundt. Rundt omkring i håndbold-Europa. Mm. Det er jo ligesom været den drøm, man har gået med, lige siden man startede med at løbe rundt og få harpigs på fingrene på første gang mm. i en håndbold -hal. Det er jo ligesom det, der har været drømmen. <coughs> Så det er jo det er også en af de ting, man kan prøve med sig selv om, i forhold til ikke at gå ikke for meget pres i virkeligheden, tænker jeg. Den her episode af Duften af harpex, den var præsenteret i samarbejde med Faxe, Kondi og BookBeat. Husk at bruge koden bookbeat.dk slash harpix, så får du altså 30 dage gratis. Husk at holde øje på Facebook og Instagram i forhold til, at der snart kommer noget mere Faxe Kondi konkurrence husk at øh, trykke følg, hvis du ikke har trykket følg podcasten ind på Apple Podcast, så du hver gang, der kommer et afsnit, er sikker på, at du opdager det. Og øh, så kan jeg bare sige, at der kommer et afsnit mere med Rasmus Lauke, og der fortæller han altså en vild historie. Han svarer også på øh, den her historie, som Claus Mønder i sit afsnit fortæller, hvor Rasmus Lauke er altså oppe i studiet, TV2-studiet, og bliver spurgt om den her ikke så prangende kamp, han spiller. Det svarer Lauke altså også på glæder rigtig meget til næste afsnit. Der er en historie, som så ja make